دان تو حاکم <سلام> عادل کی او ګر عادل حاکم هغه چالو وی چې داغه فیصله دی قران سنت مطابق وی داغه اخلاق او ذرایعت سره رویه دی قران سنت مطابق قال الله تعالی د دی وزن بعض فقها ذکر کړي د شرح وقای بشر حکیم مولانا عبدالحی رحمت الله له ذکر کړي ارخپلې زمانه خبره کوي وایي د دې دور بادشاہان ولکچا عادل ویني د کفر خطر نه ځکه اخره قران او سنت دشمن وی خیانت کړي قانوني شریپور خندا کړي او د ځان نه د خبره جوړ کړې نو غره ولی او حاكم آخ عادل هغه چاله وایي چې دغه فیصله د الله د قانون او د نبی رسول الله د طریقې مطابق وي قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چلوید ان الله یامر بالعدل بیشک الله حکم کوي داد اے الله د عدل حکم کړو او چون کې عدل حکم هغه چلنه چې هغه پلار کی سفیر سلی وی سرایت وی سي اختیار او الاحسان او حکمې د الاحسان د سورہ نحل وقال تعالی فرمایدی دی اللہ تعالی چھوے دے واقصد انصاف کرے ان اللہ یحب المقسطین بیشک اللہ محبت ساتھی دے انصاف کون کو سرا ادلی خبر اضا بہ والا کہ گرو سوق دروانے جرگے کئی نو عالمي او عوام دی خلک جرگی کئی لوک شرے دئی پدی جرگو کہ انصاف کون الا ان اللہ اللہ دے انصاف تو ان کو سرام محفظ ساتی انصاف دا دے جتا لکم حق کاری غیل حق ہوایا باطل ته باطل ہوایا مظلوم تا مظلوم ہوایا ظالم تا ظالم ہوایا وعن ابی حریر تا رضی اللہ تعالی عنہ دا ابو حریر رضی اللہ عنہ نا روایت تے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم او ایج نبیر اے السلام نا دا روایت نقل تے او دا حدیث کو روزانہ لستے شئی نڈے رخ حبر جگدی که هغه وکثا نه ذکر کړی شیبه پرذ قیامت دارش د سودی د لان دی د دې یویې خبره لا سره سوچو کی چې ما که اشتاو کليشتان الله حبی فرمای سبعۃ وکس مخلق بئی یذلہم الله فی ذللی دیب اللہ د سودی د لان دی ګرځئی فی ذللی پا حسوری د خپل عرش کې یوم لا ذل الا ذللو چ په کوم راز بصوره ني سيواد سوري دارش د الله نه يو باي کې سوګد امام عادل يو عادل حاکم ده او د قران او سنت مطابق فيصلي کوي ديم وشابن هغه نوجوان ده نشع في عبادت الله تعالى نشع چې هغه یعنی مصروف ده د الله په عبادت کې چې ما شمووالي نوجوان پروريش د دین په ماحول کې ځوانین ټول په دین ماحول کې تیرشه نه هغه نارینه زنانہ د دې قابلیت تعریف چې بس د وړوکوالی نه په ماحول کې او دا هیته ټول ځواني هغه د الله په عبادت کې مصروف زوانی ځواني د الله په عبادت کې تیرشه او ځواني عابسا او بابسیا کې تیرشه د چاچې د ځواني په حال کې د الله عبادت کړي ناغवं پر د قیامت داسن سورې د الله دی ورجل نو درې ما سره دی قلبه معلق شه دا غزروت رازوان کړي چې وی فی المساجد د جمعتون سره دا غوته تعلق د جمعتون سره له پص په دې فکر کې دی چې جمعت لغزم مزلبزم درس او دردرس اورې دو لغزم قران اورې دو ته بزم او دا رمې جماعت سره خطه ګوري چې پدې کې دا پکار دي دا پکار دي او د جماعت د ضرورتات په فکر کې تغيير جاروکول او د غېد صفایي دا غې اندزام دا غې رڼا دا غې د اوږدې ته ټولنې تنظیم په بسړي د جماعت سره تړلې شوه اصلور موارجولانی اغذ وسړي دي تحاب بالله با یوبل سره محبت کيده الله ز پاره اجتماعا علیه راجم کی گی پده و تفرقا علیه یو جدا کی گی پده و رجل نوبل غصره دیداتو امراتو چه روبلو دل ریو زنان زاعت من صبی و جمالی چه د دلوی نصب و ده حسنوی او دے بدکاری تروبلو فقال امنی خواف اللہ دے ویزد اللہ نیره واجلون او بغه سړی د ته د ق د پ خیرراتوکوڅ خیررات فه نو پټ حله تعله مشماللووه تر دی چې نهپږې دګس لا د د معتون في قومیوه په هغهس چې لګوي دا خلاصسته د پښوکم خلکو فلانې د ځان نه خبره پټي واجلون اوم کې سغه سړی دی الله حرا یادی کو الله خابری آیات کو داللام دا ملاقاتی آیات کو خالین ہے hey, یوازناسته شکر کرسته دی نا یوازناسته ول لے آیات کو داللام ملاقاتی آیات دا قیامت هغه هیبتناک راز آیات تک ففاحت عنا هو ند اللہ د یری نا د د دستور گو نخ خ روانه شو متفق علیه وان عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما دا عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہمانا روایت تے قال فرمائی دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی ان المقصدین بے شکا دا انصاف کون کی مشران و حاکمات وعند اللہ بنزد اللہ فرزد قیامت علامنا بر من نورت د نور په ممبرونو بناسي هي څه انصاف کوي د دوی د دو نور په ممبرونو بناسي هي الذين راها کساندي عدلون في حكمهم چې دوی انصاف کوي په خپل فیصله کې واهليهم او په خپل اهل او عيال کې منصف کوي ورته نام او ځن یو سره دا غړ باندې چی دي یو لور کوي او بل نور کوي نو دا بے انصاف دے دا ظالم نے الله دا اولاد بارا کرے انصاف و کم کرے دے اکثر خلک مفتلائی اللور و مرخواسیم سکن مانی پیر اپا حبر آباد بعضی سنیدہ سی چی غصوالی کا نا نو دو سنیدہ زامنو پر نم کی ویدہ اللون ابا پردیزے نو سباب ادائی بیا برخا غواړي نو آغا اللون چی غریب شہد محرومی کی حضور پار صلی اللہ علیہ وسلم دے وکا سراغل وی ما فلانی بچی تا غلام بخلی موری وی زبطر اغی خوشحالی گم نلارش نبی ریح السلام گوا کا حضور پاک صلی الله علیہ وسلم تا غا کس را غیل اللہ حبیب تا آخو دا اللہ حبیب رو وارتیوی نورو بچوتا نمداسی غلامان بخریوی ند اغی نوی زا زد ظلم پا معاملہ کی گوا نجوڑی گم لبازی خلقوی دا بچی وی یو لهر سور کئی بل لنور کئی بذاد ذی خلق و ظلم نه بلکه بچو واره کی باادر و انصاف نو تطرح نور کول دا به انصافی دا الینه راهہ کسان دی چې په ورځ د قیامت د نور په منبرونو وناسی یادلون فی حکمہم چې دی انصاف کوي فی حکمہم په خپل فیصلہ کې و اهلیہم او په خپل اهل وعیال ذخپل اهل وعیال کې انصاف کړي او هغه چې دای د اغي یني والیان جو شي دي دای داوی والیان جو شي مشر دی بارک انصاف کړي ذخپل اهل وعیال بارک انصاف کړي رواه مسلمن د دې حدیث روایت کړل دی امام مسلم رحمه الله وانا وف ابن مالک رضی الله دا سید مالک رضی اللہ عنہ نے روایت سے قال فرمایا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول وای مریدین دیدی رسول الله صلی الله علیه وسلم نے چی فرمایا نے خيار ائمتكم الذين ورثوا مشران وحاکمان الساسو کی حق اساس دی تو حبونهم چتا سودای شر محبت سات و یحبونکم وایتا شر محبت اے وای اگ ملک ډیر ډ خوشالای وی چې دا رعایت خیر خواہی دا راعی او دا حاکم سره او دا حاکم پزرکی نرمیږي سره او دواړه طرف لږ خپل یو بل حقوق ادا کوي وتصلیون علیہم او تاسو دعاګانې کوي او یغیتا او شللون علیکم اي تاسو لږ دعاګانې کوي وشارار او همتکم او ناکار پهاتمان کې چې کسان دي ته بغیذونهم چې تاسو د غوی سره دشمنی او بغض سائ ی به غیزونه کو م سره بغزو دشمنې ساې تل عنونه هم او تاسو هغی با لانت وي عنونه کو په تاسو لاانه وي قاله ساحبي و خول ناممونګوي یا رسول الله د الله رسونه ک چری داسې حاکمان کومونږ مسللت چې غی ظالمان دي زلبونه کوي یا فلا نونا نموږ بده داینه جداواله اختیار کوکنه قال الله حبیب اللہ وقتن ما تا لا تاسو بده بادشاہه وقت نه جداواله نه اختیار وای ما اقامو فیکم الصلاه تر سوچ دی پ تاسو کی مصقایمای لا تاسو بده جداینه اختیار وای ما اقامو فیکم الصلاه تر سوچ دی پ تاسو کی مصقایمای دا یو مساله ده چې او بادشاہ ده او دې ظلم کړي فسق او دا فسکو فجور کړي نو د فسق او فجور د وجه نه خلک به د بغاوت نه اختیاره شي ځکه د بغاوت خطره د هغه د فسق او فجور نه خطرناک دی تر څو پوری چې دیو بادشان سرګن کفر چانی کتلې نو د هغه خلاف بغاوت او راوتل دا پدې امت باندې حرام دی ځکه اسلام د غواړي کې یو فاسق او فاجر مسلط دي نو مسلمانان دې اتفاق او اتحاد تسنن کوي نه زکر رئی پخپل منس کے دے جنگی دونا کافر فیدی اخلی او دیسر حکومتن دے اسلام بانے زوال غازی رواہ مسلمن و تسلون علیہی میں تدون لہم دو آگانے وردقوارے دے عیاض ابن حمار رضی اللہ عنہونا روایت تے فرمائی چہ ماری دری دید رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے یقولو چہ فرمائی لے اہل الجنت سلاستن جنت والا دری کس مخلق یو <Sres> پا دا غدریو کسو دے سدو سلطان خاوند بادشاہی دے مقصد او دے انصاف کئی او موفق دلد دی توفیق ورکڑشو دے بادشاہ دے او انصاف کئی انصاف کئی دے قرآن سنت دے قانون متابع ورجن بلغ سرے دے رحیم محربان دے رقیق القلب نرم وال لیکل ل قوربا د هر یو خاوندانو د خپل ده دپاره یو سره خلو سر. د او دغ پله کې نرم د خاص د خلو خپلواو سره والین د والد د طرف نخل د والې د طرف نخپل مسل من او د هر مسلمان باره کې د د پزل ک سر یعنی خیرخواهده او نرمی ده. وا عفیف متعفف ذو عیال وا عفیف غپاکدامن سړی متعفف چې ځان د سوال نه بچی او ذو عیال خاون د اهل د بال بچ دی ډیر بال بچی دی او فقیري دا او بیا مچا په درور کې کی وزري کې دی وا او پاکدامن لې متعفف ځان د سوال نه بچی او زو عیال خاون د اهل عیال لې رواحو مسلمن نزی حدیث روایت کرلے ہیں امام مسلم رحمه اللہ وصل اللہ تعالی باب وجوب تواعت اولات الامر باب دکا بیان جدی کی چ واجب دا تابداری اولات الامر دا حاکمانو کفی غیر معصویت چکل گنا نی است او امیر دے بادشاہ دے خلیفہ دے نوداغه تعبیرداری پتا واجبہ دا او چې کلاغه د ګناه حکم نکړي وتحریم طاعتهم او باپ کی بیان د دې چې حرام ده تعبیرداری دا وی فیلم فی المعصیه و گناه کې کلا تاسو بادشاہ او خلیفہ داسه حکم کوي چې هغه الله او رسول یعنی مخالفت دین بیابد باد شي وخت خبر نه बने د کدا یاو مسل ورویلات وا عتل مخلوقن فی معصیت الخالق د مخلوق تابه‌ جاری بنی چې کله د خالق نا فرمانی راځي دی بارک उम्मीद آیات در لذکر ذکر کوي قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چې وی یا ایه الذین همنو ایمان والو اسی الله واسع الرسول تابیداریو کوي د الله تابیداریو کوي د رسول الله صلی الله علیه و سلم او ول الامر منکو ور او ول الامر کډیر تفسیرون دي یو تفسیر دامو عامو چدار jihad امیر ته مراد ده د مجاهدینو یو ټوله دی, دا دا دا دا دی دا دا دا او د امیر دین وای د تابیداری دروانه لازم نه او ول الامر علما او فقها او له وو دا عالمان و فقهاء و خبرومن ای خوگر دی پلوگو رئی که عالم دی او کپیر دی و کمولا دی که امیر دی داغتا بی داری با علوی چی دا اللہ و در رسول نا فرمانی نرازی او پولو العمر کی صاحبی حکومت حلقم دی خاوندان د امارت او د حکومت د تاسو نا ای تاسو حاکم دی نداغ خبر منل شيغه گناه نوي دا واجب ده دا. او داغه د خبره چې الله او رسول مخالفت پکې ناراضي داغه تاویداری په دې رعیت مانی فرض او واجب ده وان ابن عمر رضی الله عنهما د ابن عمر رضی الله عنهما ن روایت ته عن النبي صلى الله عليه وسلم اغه دې نبی عليه السلام ن روایت نقل کوي قال الله حبيب فرمایلی دي على المرء المسلم پسړي مسلمان عل المرء المسلم ہی پيوسړي مسلمان السمع والطاعه یعنی تابعداري کوي سمع او طاعت وای یعنی پيوسړي مسلمان با السمع والطاعه تابعداري وي د خپل حاكم وقت فيما احب اغسبرکه چېرې دخو هي او کاره او که زله شی به زه خوخي زه وی خوخ ني خود امير تابعداري دا واجب را الا اي او مار بيما بيماسيات مگر دا کدي له حكم کړي شي د ګنا نفلا سم دا وخت کې بس سم او طاعت ني نه وله ا خبر قبل اي ون وي تابعداري کوي متفق عليه په ديوانه امام بخاري او امام مسلم رحم الله اتفق دي حديث باندې و ان هو او دغ عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما روایت ته قال له فرمای کنا ويوم اذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم کلا شمنگه پسمی او تو عتبانه بی عت کړه او د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم سره ال سمع او طاعت نو ګر د الله حبیب یقول لنا منتبه في ما استطعتم تابعه ترا سره وکي چې تابیداری و میکوي خو چې سو وسو طاقت فيه ديو جن وايي بادشاہ وقت پر عيت بذا سي بوج نا چي چري د وسو طاقت نباري کچره دا سي بوج بادشاہ او حاکم پر عيت وا شولو چې دا غي د وسو طاقت نبار دي نو لا يكلف الله نفسا الا وسع رب العالمين خپل تابیداری کې سړې د طاقت نزيات مکلف کینا ورا بیمار د نه دیوله نې نیويلی چې ها مخاته د دوه کسانو لشي خودريږي وي پناستو کا یعنی ولا الله تا فرض هوا او چې کله تا طاقت نشته وي کله او جدا الله ز طرف نه فرض دا, دا وې اوسړي بیمار دې د له حضور دې نه وي خير دې بیا بیرونی شي در الله حبيب به تاسو ما سره ګوره بیا تدکو چې زما تابعداري وکوي خو فيما استطاعتكم چې څومره مو رویدی کدی ته اشاره دا یو حاکم او بادشاہ ورعیت دا غید وسنه زیاته مکلف کایلا پدای باندې پدای دا وسنه زیات کو جن نه کیلی وعن هو عبد الله بن عمر رضی الله عنهما روایت ته قال له فرمای تو رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول وای مارید رضی دل رسول الله صلی الله علیه وسلم نے یقول چی فرمایله من خل عیذن من طاعت تع چې ت خپل الله د طابداري د اام نه لقی الله یو خلیفه د د ته د ظلم حکم نه کو اسلامی فلیفه دی او د خاامخان هغه تعابدارې نظان نوبات یو بغاوت کوئ نو لقي الله یو ملقیامه د به میلا شي د الله سره پرز د قیمت وله حته له او د د به اس دلیللي اس دلیل به د بچاو لپارې ومن ماتهسووک چې مرشولې سفی اونو کې بیاتون او نووي په شټ دد کې بیاات دیو امام ام ا یو حاکم اسلامی حاکم دی د شریت موفقفیصلی کو یو دغه سره بیاات نه کړي بلکې دې راغ د بیاات نه دا دا بغیر جوونې ر نو ماتهتهتن جاهلییتطر یعنی مړ شود په مړکېدو دود جاحلیت سره. اګوره د جاهلیت مرخو کفر او کنا او د جهنم نو د دې اګې سره مشابه کو دا نه غنجه دا سره کافر دی خو مجرم دی دا څرې کافر نشو کومجرم نه وګوره یو خلیفہ دی اغه کې اسلامی شروط موجود دي نو پټول خر کو بیعت نه مراد دا غتبیداری فزان لازم ولي او که سره وای دا په اسلامي خلیفہ دی او امیر دی او بادشاه دی او بیام مزذت نه نه مانا نما دمیت تن جاهلیت تن دی بمړکیږي پمرګ د جاهلیت سره مرګ خطرناک ده رواه مسلمن د دې حدیث روایت کړه امام مسلم رحم الله و في روایت له پېو روایت د مسلم شریف کیداسي و ماتا ارى وسو چمړ شو و مفارق للجماعه او دې جداو د جماعت د مسلمانانو ده مسلمانانو یو ټوله دې داغي مشرد ده اواقد شریعت موافق جون تیری د دې جماعت نه اپلره نفینه یموتو میتتن جاهلیتان د مړکی په مرغد جاهلیت سره ویل میتا تو بکسر الم د اپ کسرین میم سره کسری دی د اپ کسر د سره دی میم سره دی انا سر رضی الله عنه روایت دې فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې اسمعوا وطيعوا خبر قبل لوي یو طبیداریې کوي دامیر میلهعلیکم اگر ک چې حاکم کې شي په تاسو بددون حشیون یو غلام هشی کا نراسه راته هو ذبی بتونطب چې داغ سر دور وړو کې دی لکه د انګوره او انګوره غدانم چې کله داغې نهې وغونې جوړه شي د کې دای کو یو ډیر کم زوره سړی. او درم و تور او پا دغبان غلام خوش امیر شنو تابداری بیکو ای دا معنی ندا غلام امیر جوڑی دی نشی بلکه قرش دا قرش شنو با ایم موی یعنی یو طریقه دغه ده خدا بالفرض و تقدیر وي که یو حبشی غلام حاکم شو او داغ سر دور وڑو کنه لکا انگور خو بیام پتاسو داغ تابداری فرض و لازم اللہ اومو ځکه دا مسلمانانو دے اختلاف او د بی اتفاقی سره چې کوم نقصان دی لرسې کنا ناغ په بل لاره نه رسې کړي دې وجهه شریعت حکم کړي د خلیفا او د بادشاہ وقته تاوی رايي رواه البخاری تر دې پوری ویلي کوي خلیفہ مسلط شو زور او تاسو تاس داغن سرغن کفر نی لیدلې نو مخالفت ویني کوي د فزکو فجور د وجه نمندغه مخالفت لسوګنه راوي چې دا فاسق دي او فاجر دي او فلانه نه وي تر سوچي سریحی سري هي کفر ني قاتل چاږي کې او تاويل ماويل کې دي نشي نو ال هغه بغاوت کو رعيت او قوم باني ضروري او لازم ني وصلی الله تعالی لوريره رضی الله تعالی عنه دا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سحید سنت کیسٹ این خرشبو ہاؤس مدینہ مسجد جانگیرہ دکان نمبر دو سردار علیہ تر فروڑ زمان دکان دو مپتا واحد گل اسلامی کیسٹ سنٹر کراچی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی کہ آلیک سمع و طاعت وی لازم دی فتاوان هر امتی ته ویلی ا سمع و یعنی تابعداری فی عسره کا و کا او سر د انسان تنگای او یسر وی داغا سانتی آتا ہے یعنی کتابان تنگی داو کپتا خوشحالی دا وچکم امیر اسلامی خلیفہ پتا صوبان مقرر شو نو داغتا بداری پدی رعیت واجب بر ومن شتوی کا ومک رہی کا او که ومن شتوی کا من شتوی لے کی گی ین استاد خوا استاد طبیعت موافق خبر او مکرہ کا دیته وای چې استاد طبیعت مخالفی اے بادشاہ وقت ته کا استاد طبیعت موافق خبره کوي او غیر موافق کوي په چې کل اغه اسلامي خلیفہ دین او پتا دا غتبداري لازمړه واثرتن علیکا واثرتن علیکا چې ترجیح ورکې پتا باندې نور ہوتا. یزنې بادشاہان داسی دي چې اسلامی بادشاہ او خلیفہ لري او مسلمان دې څخه کفر دې سرګن نه لري واخ خپل خپلوان له غرواله ور او دې پردو حقړو څخه غنی نه بیا وستا خلیفہ دې تابيداریو کا هغه کا ظلم کین سبادت اپوسه وزشت واثرت علی کدی ته وي چې خپل خپلوان له غرواله ور او نور خلق د حق نه محروم کړي د گورکتا سو خلیفه دی او حاکم نه او تا د حق نه محروم کئب د تا ته پدی حال کې بغاوت او د اغنا فرمانی نه را پکار څنګه هغه چې کم حق دی اغا دا خپل حق د الله نه وغواړه او د اغنا بالله رب ال عزت پوسکه ارواحهم مسلمون د دې حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله دغه وجه وګوره صحابه کرام موجود او د حجاج ابن یوسف خلافت او د اغ په گورنرۍ صبر کړ جون کی اغا مسلمان اگر چھ ظلم پکیو واغا دا بغاوت نہ کونو دا سرکشی نہ کولا زکہ اسلامی اتحاد او اتفاق تسنس کول لا ڈیر علوی دے تباہی خبر ہجاز کی کہ ظلم نہ وہ خبر سورہ اسلامی غیرت پک اور سورہ اسلامی فتوحات کیڑی اسلامی فتوحات کیڑی دا دے دم ظلمن باوجود صحابہ کرام دا بغاوت او سرکشی نہ کرے وان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما تا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نا روایت تے قال وائدے کننا اومنگا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سفرن پہ سفر جن فنزلنا منزلن نمونگا یوزے کی راکو شو لحکر نمسلمانان ویسار شو فمننا من یسلح لو چا خو خپل خیمت رستول خبا یعنی یعنې د شرمنه خیمه بوا چا خو خپل خیمی له او خیمی درستول ومن نامین تنتظرو او چا غشو سر مشکو له یعنې په غوش وښتو کې ځان د یو بل نړواندې کول جهادي مشکو له ومن نامین تنتظرو باز یا کو چې په غوش وښتو کې ځان د یو بل نړواندې وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشْرِهِ جَشْرَ رَسُل کې رسو مانې در تکړه وېداه سوق چونوې د خپلو زناورو خدمت کولو اغه لواخه ماخاو دا هغه تنظیم کولو د خوراک او اسکاګ ځلې داسی او چي د خپلو زناورو په خدمت کې مشغولو خان اذن ادمنا رسول الله صلى الله عليه نا صافی आवाज <تصفح> او کو आवाज کوون کی او مناادی در رسول الله صلی الله علیه وسلم کہ الصلاه جامعه الصلاه جامعه ور فرمایل چې د موز وقت ده حاضر ده او موز الجامعه یعنی الار صلاه جامعه مو جمع کون کې یعنی تاسو را جمع شئ فجت معنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ويمون راجم شو رسول الله ص الله عليه و عليه وسمت فقال د الله بي فرما ان لم ي ک نبيون قبلي وي ب ش نو یو پ غبر ز مخک الله كان حققان عليه مګ دا خبره په دغې پ غمبربانې حقاله ظموه ا يدله او هوله خیر چې خبردارې د وورې دغه پ غبر او مد خپلته پهغ خبانې مع اغت چه دغه پیغمبر هغه پیژندو پیغمبر مخ کی جسور پیغمبرانو قوم ته د خیر خبردارې ور او دا خبره الله پای پا فرص کړو چې دا د خیر خبره بدای تر سوې وایون زیراهم او, او ویرو دیل را شر ما يعلموه لهم د دا شر داغنه هغه چې پی دغه پیغمبر لهم دې خپل امت یالو لپاره ورته وای و ان امتکم هذه وی بے شک امت تا صداح کل امت یاد ایله الله دې وی ستا صدا امت دا جعل عافیت ها فی اولها غر زول شو دې عافیت د دې په اول نه دی ای اول امت په عافیت کې فتنې په کېنه وی گمراهۍ په یو ډळा یو اتحادو یو اتفاق د دې امت په اول نه هیڅ کې عافیت او دغه وجه اسلام رحمت رزق ترکایو بلکنا فتحہ دل او پکغو سرغو چای اسلام تک ته نشوی و سعی سی بو اخرہ بلا او زرد چوب رسیدي اخر د دې امت ته مصیبتونه او تکلیف اے اخر امت دای ته ډېر تکلیف نه رسید ور په دې اعتبار کرا دا یو خدای صحابه او مجموع شان نه غی لسک رسید خدای یو حال چې دا موجوده امت ته ور د خپل پیغمبر سر نو خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې کتله ایمان بالغیب خبره ده دا. ان الله ل حبيبه غت تسلی د امت شوی او بیام مکه د فتنو پدور کې څوک په ایمان او په دین کې لګ نه نو په دې یو ځوانه سمرلوی مقام نه دی مسلمان و سې یصیب اخرہ بلاو زرد چوبرسیه خیر د امت ته مصیبتونه و امورن او دا کارونه بورسی گی تنکی رونہا چتا سباغا ناشنا کرنے فدن کی بداغیس اصل اصلنی و تجیع الفتنة او رابشی و فتنہ فیقول المومن و مومن بوئی ها ذی محلکتی بس دادا ما دا حلاکت دے دیو دیکھ بس حلاکش امتحان برش سمتن کشفو بیابس رضی پس دغه فتن لرش و تجیع الفتنة اور اب شیبلہ فتنہ فایقول المؤمن نو مومن بوی ھاذه ھاذه ھاذه ھاذه داد او دار یعنی دا فتن فتنہ دا بلہ فتنہ فمن احب نو ارغ سوق چې دا خبره خو خغنی ایو زحزحان النار شی دی دی د اور نه لری کړي شی او بچ دکړي شی و یودخل الجنت او دی دی جنت تور دن کړي شی نو دی دی دا, دی دی دی دا فتنو په دی دور کې چده چاو په کورسۍ جنگي چده په اقتدار او مشري جنگي فلتاته منيته نورادي شي د تمرګ دد او هو يمنو بالله چده په الله ایمان ساتي ول يوم الاخر او پرج رسته نه وليات الى الناس او دي خلق لا راضي هاشه يحب يوتايله چده خو هغني چې دل ور کړشي اے خلق خدا دی دیده اغه شیخ وخای چې کوم ځان له هوای و من با یا امامن او چا چې بیعت کو دی او امام سره خلیفۃ بادشاہ له اوغه کې د خلافت شروط موجود دي او د ور سره بیعت کو چې جما خلیفہ و امام فتاواه شفقه یدی او د ور تخلاص ور کو تخلاص بیعت ور تور کو واسما تلوی او دو ولا د خپل زړو اګه میوه ورکای نه احساسات اغلاواله کل فل یتعو نو د دې بیا دغه امام او خلیفہ او بادشاه تابعداری کای انس تتوا چې سمرد د وسو تا پاو کی شروط د خلافت شته او یو نازعه هغه د سره جګړه کې یو د امارت او خلافت تیخلی اصلي مسلمانانو تو وی فجر بو او نقل اخر اوه هي شټ د بل ځکه په اسلام کې دو خلیفګان باندې دیو جن دا کافر اول کوشش سو ګور عربي ټوکړي ټوکړي کړ مسلمانان یې ټوکړي ټوکړي دا چوی دا پښتونستان جوړو موسين جوړو او پنجاب صوبہان له جوړو مو قومیت چي وي نو دا د کافر بنیادی خبره ده په اسلام کې د قومیت خبره نشته الله حبیب په اخر او خطبه کې ویلی چې خبردار شهید عربي فضیلت پا جمني نشتا د تور فضیلت پسپین نشتا او د سپین په تور نشتا فضیلت کده نو پدویدار نارو ویلي مسلمانان د قومیت بناره چتی چټیک لکه ویدا پښتون نه او د فارسي باندې افغانستان کی وای او ویله ذهن کیدا چولی نو بس پدی ترکیب د مسلمانانو په منځ کې او نفرت ته ور پټول دنیا کې یو خلیفہ وای نو کبل راغ او غم وای چې حکومت او کرسی غواړ نو وی فجر بو او نو کل اخر دې بل د سټوهای یعنی قتل کوي رواه مسلمه قوله ينتظر ایو سابقو بی رمیزان یو بلن پغشو بشتوکی روان دے کولو بین نبلے یعنی پغشو بشتوکی او ونو شاب پتیرن دازائی کی او جشر ستوئی فتح دا جیم دا او دشین معجم دا یعنی ٹکی دی پی او زادا وهی الدواب اللتی دازن او راغ دی ترعا چی سری و تبیت مکانا او پقبل دے کشبتی رئی و قوله یرککو بعدها بعد ون یو ې بعد لفظ دی حدیث ح کېی خی بازی کتابونو او د خ کې پات دی د نسخ کې دا نرو ادیو کې راغلی او دی کې د کلیک کو نه دا للف پاتې شو و یور کې کو بعد دګن یو فتن نه چې راین سانانهوي به بعضې بعضې لرئ یو د هغې نهبلله غټه را شي نه غله بااس کې د بیا د هغې نهبلله غټه را شي نو کې یونتا شګوره یو حال حاله یو ظالم مسلط شي نو خلف چغي وای نو ورپسې بل راشی غبلتی هیر کی نبيات چغي وې غلالر نو بل راشی نو غره غې نه هیر شه دا راغه وښنو یو صحابي ته چانه انس رضی الله عنه ته مشکا شریف جلی سانی کی راضي ته حجاج شکایت ولونکه واله دی دینه پس چې رازي نو حجاج نه بدتر وې په دې په نو یو ورځ د بل نصر رضی مجموعی سره بهتر رازي یوررکې کو بعدو بعددن سانهوي به بعضې س نه بعضې لر ی ص رو بعددو بعدون را ګرځای به بعضې بعضله راسانه خفیف سپ بې ګځای ل عظې مع بعد د ووجې عظې مع بعض دجهې د لوالیغه س ن جلې نه پسپي نو فساني دا دومه چې د یور کې پلو وله اول سانه او ګزوله وکیله معنا یو شوق بعض شوق به پیدا کوي بعضی بعضی ته بتحسین ها پاک خپل تخسین سره وتسویل ها وتسویل ها او په خاستقیقو دا غې سره اے گمراهو کیو کسما شیطانی سری زینت وی او خوبصورتي وی وقیلا یشبه بعضها بعضن بعضی ورو بعضی سره مشابه وی وصلی الله تعالی حجر الله عنه دا ویونه دوایل ابن حجر رضی اللہ عنہ نو روایت ده قال لري فرمایي سا على سلمه ابن يزيد الجعفي وي تپوس کړي او سلمہ ابن يزيد الجعفي در رسول الله صلى الله عليه وسلم نو فقال لي صحابي فرمایي يو يا نبي الله اهدى الله پیغمبر ارايتا خبر رات انقامت علينا امراء کچری مسلط شی پا مونگا بانے سا حاکمان سا مشران حاکمان بادشاہان پا مونگا سلط شی یسعروننا حقهم او زمون غواڑی غیخ بالحقون ایچی را آئی کم حق دے پا مونگا غواڑی ویمنعونا حقنا او منی کوئی زمونگنا غا حق زمونگا فما تأمرنا لو دا الله حبيب تا سمو لصه کوم راکوي بادشاہ دې او کل حق رعيت نغواړي او رعيت تداغي حقوق نور کوي او وردايه ورجامي حديث ده بعض اوقات کسړي ما صرفلانه ظلم کوي اعوذ بر سرنکم نذسو کوم یا سو کو ير جما حق حکومت خري زسو کوم نو دا مسله را بس فارض عنو دا الله حبيب دا سمو ایراد غولته او الله تصفل حبيب په حال ہوئیږي راځي او له یعنی څه جواب طرف لې توجه نکړه ثم ساله به صحابتي بیا تاسو وګړه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمایل اسمعوا واتبعوا بس خبره قبلوي او تابعداري کوي چې ترسو څو هغه مسلمان دي اگر قضياته کوي ظالم دي فاسق دي فاجر دي و پتا اسلامي اتحاد اتفاق ما. مَا مَا او اتفاق کس نس کوي ما ف انما عليه ما حملو پدې حاکیمان او بادشاہان او باغی چې کومه ذمواری پدې خود لشي ما حملتم او پتا سو باغی چې کومه ذمواری پتا سو خود لشي چې تا داغه مواری پورا کتان او وقفتنه نه کیږي او داغه نه پښتنه کوله والښتا اوبه ته پوښو کی چې تا د دې را حق نه رحمه المسلمان لدي حدیث روایت کړي ده امام مسلم رحمه الله ادي و جنوره شریعت حکم داد صبره او دینی ویری چې مخالفت او قاعده کا او کاو مسلمانان پریشانه کاو تفریق جوړه کا نہ بس خپل حق دا کا او کاغه حقونه نظر کړي نذلوی اور زید کیامت پورې صبر کا و وان عبد الله مسعود رضی الله عنه دعبداللہ ابن مسود رضی اللہ عنہ روایت تے قال دے فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی انہا ستکون بادی اثارتن زرد چیشی بزمان پس اثارتن یعنی ترجیح بور کئی خپلوانو لے او بادشاہ و حاکمیں دا خپلو غمب کئی چه روری دے تربوری دے او کلی والی دے قبیلی دا او نور باڑو انسانان نگڑی وَأُمُورٌ و امورن تنکیرونه ها او زر دکې صدا سے کارونه وای چې تاسو باغ او خوینا او ناشنا حاکمان او بادشاہان بدا سے کارونه کوي کفر نه نه کومنکرات کوي قالو یا رسول الله کیف تأمرو اے الله رسوله صحابه کرام او الله تعالی علیهم اجمعین فرمایله کیف تأمر تاسو حکم کوي منا درکمنه ازالک هاغه چاته چاغه وموند دا خبره زمونه ایدا سي بادشاه راغې چاغه خپل خپلوان ته پوښتکې او نورو رعيت نه غني او داننګي ناروا ناروا کارونه کي قال الله حبيب فرمایل تو ادون الحق الذي عليكم ادا کاوي بتا سو حق هاغه چي پتا سو دي دا بادشاه حق بادا کې داغه مخالفت منه کې وتسالو ان الله الذي لكم دا الله نه غړايغه چي تاسو له دي ویګه خبره ده دا الله رب العزت نه غواړي هغه چی سدي متفقون علیه یوه ځینبوره بعضی وقاتو کې سره پریشان وي ناګلدا کوشش کار دی چې مسله در بر نه سمږي کاته نه مسالې نه سميږي ویګه خبره ده کله بعضی داسې کسان راشي چې پریشان وي را شو کوئی فلاړ راسه راځي کای شو کوئی رور داسي کای شو کوئی خاندان داسي کای نو وی اللهی مسله بر نه سمکا ویګه خبره دشبي پسې څې سره 파سا والله تجارا د ضرور او مالک دي ضروره سختۍ مغه او نرمۍ مغه او د کتن په مسلې جوړولو سره د نور مشکلات جوړي یو حبقان نظموم جوړي او هغه معمولی حبقان ثوا کې دلته وای چې مسله بار نه سموي تا چې تابانه کوم حق د اغاداته چې پرز د قیامت دا اغلا ثا غریوان کینی چې ثا غریوان کې لري شالات نشتن او کستاره رچاوې کینو مسله ثا نه متفق علیہ وا نبی حریرہ رضی اللہ عنہ تابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت سے قال نے فرمائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ و علیہ وسلم فرمائے دی معنی تو عنی فقدت اللہ حبیب بیداریوکنو بیشکتا بیداریوکنو بیشکتا ومن فقد اللہ حبیب و اچاش زمانہ من عصانی اچاش زمانہ فرمانیو کہ فقد بیشک از اللہ نا فرمانیوکا ومن یدوعی الامیر فقدتو آنی چاچی دا امیر تابداریوکا نو دا زمان تابداریوکا یو امیر مقرر دے پا دا حاکم نے بادشاہ دے ومن یعصوی الامیر او چاچی دا امیر نا فرمانیوکا فقد آسو آنی او امیر نامیر شرط دانے چاپا دا گناہ حکم نکے دا ظلم حکم بنا کئی دا آغا حکم با دا شریعت سرہ تکراؤ یا اصل امیر فقط عسوانی چاچه لامر نافرمانی وکندو جماو کوم متفقن علی وان عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال الله حبیب فرمایلی من کرے ہمیں امیری شیع چاچے بد گانو نو دخل حاکم نہ یوشے نو سبر صبر دیو کی فلیصبر دے دے صبرو کی انه من خرج من السلطان बेशक شاند از سوک روتو د تابعداري د بادشاهنا اي بادشاهنا مراد هغه بادشاهي چې اسلامی بادشاهي نور فاسق او فاجر کوي او هغه کې کفريه عقاید نشته شبرن یو ليش رووتو د امیر د تابعدارين او د بادشاهنا ما تمي تتن جاهليتن نو کده مرشونو مراد بيد جاهليت د مرقوم کوي یعنی دا امیر مخالفت وګورا ځنې اوقاتو کې ورله دا شریعت د الله حبیب دې او رحیم دې او رحم په امت رحم والے کله دې سړی او حق دې نو دې یو حق واړی او د مخالفت د روزي نو په لوی ذلت او پریشانی یې جلوا چي یې قتل کی یا ورتنور اب عزتوش دغه څنګه کنه با خلک په حق نه غواړ هغه کې قتل او قتال لوش شي دشمن کافر راغه نه فائدہ والے نو دا د شفقت او حکم دا. لکه سره تعالوي زه حق وړته ولي جر دښمني فيه مکه وكافي دښمني کوي او جنگ فيه کوي نو نور باغ په مصايب او کي اختش دلته وي چې بادشاه او يرثت يوشه بدګنيستا حقونه ضايع کوي بهم ته مخالفت لمروزه کړه بادشاه مقابله وکول نه شیدغه په لاس کې لنډه او قوت ده نو ما سمیت نیت تن جاهلیه متفقن عليه وا نبي بکر رضی الله عنه دابي رضي الله عنه نروایتې ده فرمایي ماوردی حدیث دل رسول الله صلی الله علیه وسلم نے یقولہ فرمائے لے من اهان السلطانا چاچی بیزتیو کا د حکیمی وقت د بادشاہ نو اهانه اللہ اللہ رب العزت بد دے ذلیل اور رسوا کی رواه ترمذی یو وقال حدیث حسن و فی الباب حدیث کثیرۃ وہی پدے باب کے نور میں رہا حدیث کی صحیح وقد سبق بعض هافي ابواب بعض النور بابوكي مخدر لتيشوي دي وصلى الله عليه الاماره واختيار ترك الولايات الظالم يتعين عليه او تدعو حاجه الوهي باب ده تو بيان ده نهي کی کہ د امارت او د مشرعی سوال بنا کئی چیر ما مشر کئی او ما حاکم کئی ما ته اختیار را کئی و اختیار ترکی الولایات یو باپ د پبیان ده غورکولو ده پری خدود د امارات و ده ولایاتو کی دا لم یتعین علیه اذا لم یتعین علیه چکالا دے متعین نی په دی باندې یانې د غي صلاحيت پکې نی آ او ته د حاجت نی له د پارا سہاجت نی دی د دې یو سړي کې د امارت او د مشري صلاحيت نشتا هاغه دغه مشري سنبالو له نشینو دی بهم نکي اگر کته مطالبه وش ځکه دا یو ذمہاری دی او کې یو سره دے او د کی صلاحيت شتم او په پخپله غواړي نو د دې حدیث پاک کې من راغلي او کم سړي چې په پخپله خلیه مشرۍ او امارت ووغتو نو دا غ سره د الله تعالی طرف نه پدې کې مدد او نصرت لري قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چې ویل دي تلک الدارل اخرتو کور د اخرت نجعلها دا گرزومنگ للذین الاغا کسان دا پار لا يريدون علوان فی الارض چغی ارادن لذی دا ظلم پزمکک ولا فسادن او نا دا فساد پزمککی د ظلم او دا فساد ارادنشتا نو د اخیرت کو چی جنت دا دا دی خلق دا پار رے والعاقبت للمتقین او اخیری دا خیر انجام دا متقیان دا پار اخیري دا خیر انجام دا, دا متقیانو دا پار دی رضی وژنه ګور امارت وې سو غواړی نه ابو بکر رضی الله خلقو مجبور کړ تاریخ لیکر یې وای چې کله هغه خلیفہ کو نو درې رضی پس درې رضی درې رضی پوری دا هر مزنه پس به اعلان وکړي چې خلقو دا خلافت منوالې ابو بکر رضی الله انوږي او ځان له سو ګوره سره یې وګورې صحابه کرامو ورته وی چې تا نه غره منله نشارې دریو دیو راز پوری د هر مصبسي اعلان کولو چې خلکو زغم مجبورن خلیفه کم وزان له زمانہ بهتر وګره زده دي مقام مقابل اولایک نه صحابو وي مونږ لخکاري نه نو, نو ورته ورت کله او سړې د اشیب بد غني د الله د حبیب د مبارک خليل راغلي او بیا ورته دې نو غاړي او بد غني او ورته ملاوشو نو الله به اور سره مدد کوي او کيو سړې مثال پتور غاړي او دله ملاوشو نو دسر بدہ اللہ مدد نہیں ہے وانبی سعید عبد الرحمن بن سمرا رضی اللہ انہ تابی سعید عبد الرحمن بن سمرا رضی اللہ انہو حون روایت تیلے فرمائی قالا قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صحابی وئی ما تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو. یا عبد الرحمن بن سمرا او ابد الرحمن لا تسالیل امارة آل دارت د دا مشري د بعد شاهی سوال نهمه کووه چا نه غواړمه فین نه کو ان اوتی ته بشهته چې که چرری تا لګ او مارت درکړی شو ان غیرې مسلتین باغیر د غښوره ې واړی نه بلکې بدې ګړی او درکی شو نو اوین تهلی تا سره به مدد کې دیشي ددي باره کې الله به سره مدد کوئ تا ل د سم کارو توفی دررکئ و اين عطيتها عن مساله هاوقدر لدر کړې شو د غختو د وجنه ايتي غواري وتعالى رحمت ميلاو شو نو اوکل تلېها تب ادي ته اوس پاره لشي او د الله د مدد نه بمحروم شي من موږ سره دغه معاملې وويره خان کين چېغه غفته دي الله د حبيب د الله سره ما استاد ابو الچا فیصله خلنه لا چې دې به بس پلان تسپارېږي دې سره ما مدد ني او چا سره جن الله مدد تو توفیق نی پیو پیو او توفيق ني نو غن به د خیر ګمان شو وای را حلف تا علی یمین دا ورته به مسئله کوي کلا چې تقسم اخری علی یمین کسم دیو خوڑ علی یمین په او قسم او په خبره فرایتا غیر ها خیر من او تاو غیر د دین غور د دین ایدیوشی بارکلی قسم اخلو جدا بنکو موغه جائز او حلال کار دے او داغین بل بهتر دے نفعت الذی هو خیر را شغه ته چغوری او قسم د مات کا وکف عین یمینیکا او د قسم نکفار ورک نک ابو بکر رضی الله مبارک دغه لتی ارشاد اغه خپل رشتہ دار سره مدد او نصرت کولو نو کله شيغه هغه په تهمت کې شامل شو وې زماد قسمی نور تعاون بد سره نکوه اوس تعاون نو کول قسمي غړل خو تعاون کول خو غره خبره و دا الله تر طرف نه حکم راغې چې قسم ماته د دې کا فارور کا او د دې خپل رشتہ دار سره تعاون کوا تا شان کې اوسړي دی او شباركې قسم وکړو او دوی چې دا, دا قسم نه الاو بل شیخ غره او به تر نو د شریعت حکم دارې شه دې دې د قسم کفاره ور او هغه غوړه کار کوي لکه حضور پاک صلی الله وسلم قسم کړل هغه بی بقور کې ريصار کو مازیګر نفس وې د نبي رسول سلام معمول داوګني بيويا نه وې دهاري بيبي کور ته بواره غو د حال ته کوس به وې هي بيبي بيصار کو د هغه بقور کې د بی شربت به ولو کوس د بیا نورو بيبيانو مشوره وکړه چې موږ په بقور کې دوري ساریږي نبي رسول سلام قسم ځې زبر دلیفہ کور کې نور شربت نسکم خو تاسو دې ته وایې م نور بی بیانو ته وي نو الله حکم راولی ګویا ایوه نبی ول مت حرم ما حل الله لك حبیب اولی فغان غشه بندې چې ما درته حلال کړې او ک تاسو وایې حبیب چې ما قسم خورلې نو قد فرض الله لنکم تحلته ايمانکم الا <سؤال> و ما قسم کولا وې دوه طریقه در لخوا لیک دا الله <سؤال> حبیب قسم مات کو دا غی کفاره ورګه هم المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا از خریده خفشویہ دا عبد الله ابن زبیر رضی اللہ عنہ عطا سا واقعا غریب مناقبو کثیر به ور تصاحب سفارش کرا واستل اوغه د خپل ترور نه لاسته او کو هغه یې زبده سره خبرې نکو نو خبرې بیا شورو کی او د قسم کفاره ورکا د دې حدیث کله مسله کای متفقون علیه وا نبیذر رضی اللہ عنہ دا ابوذر رضی اللہ عنہ نے روایت تھے قال نے فرمائی قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وہی رسول الله صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرمایا یا باغر یا باذر انی اراک ضعيفا زوینم تا کمزور ہے و انی احب لک اعوذ تعالی فقوم ما احب لنفسي شزان دپاره فقو لا تمرن علی اسنت گواره چه مشر نشی د دو کسانو دو کسانو مشر نشی خپلد خپلو عمالو ده گناهنو یو سڑیج سبا جواب نشی ورکوله کده اللہ رحمه شو جی دی طول کلی تا پوستانا که. او دی ټول علاقی تا پوستانا کئی وی په دو کسانو گواره چه امیر نشی وَلَا تَوَلَّ يَنَّ مَالَ يَتِيمِن او خبردار د یتین ده مال زی موار جون رشی نا دا د جوړې پاس الله سماغت ده شفقت او د مینه نصیحت رواه مسلم وعنه او د تغي بزرګ رضی الله عنه نو آن روایت ده قال دې فرمایې قلت ماویر یا رسول الله انا الله رسول علا تستعملني ثمنه گورنرولو له جوړې لکه ثانوي صحابه دي گورنرانه کړي سوګري یې وینا کی سوګد ګلېلا کی فضرب بيديه على من كي بي وإذ الله حبيب دا الله مبارک زماديږي تدا سراوا څولو ادا شوګيラル ټاکولا ثم قال يا بازر انك ضعيفا بیا ابوذر ته کمزوري او انها امانته دا مشریخ امانته دا الله د طرف نه الله يامركم ان تؤدوا الامانات الاہله ودام امانته و انها يوم القيامه خزي دا مشریخ پرز وندمه نوخته مان تیابې افسوس بکه لازم موري چې کاج زم بشر شویني و انها يوم القيامه خیزو دا به ورځ د قیامت شرمندگی وي وندمه نوخته مان تیابې الا من خذها بحقها مگر هغه چې راواغ است په حق ده دي سره و اد الذي عليه فيها او ذاك دا چې په دکمه زمواري و ایت عمر رضی الله عنه عادل وکله تیرشي ویا خیر وخت وی چې کله زل کدنې شروع وی لا اله الا مینا زما هغه زندګي زما د امید دا دا دا دا او د ګټې د چې کمه د نبی رسلام په زمانہ کې او د خلافت د دې زمانه یې بار کې در نسوال کوم سر پر سر مې تخلاص کی چې نرا لا اجر شي او نرا سزا شي نرا لا اجر شي او نرا سزا شي او مرګ هم دیو چې نه وخت او تاسو لته دي اخیرا نه حج چې وکم نو مکرمین راځنه کې د چې ختمي دغه تلقفر اپ ته ورته وای نو دا سینه په او الله ته لا سنا کلا او کلو یا الله زم ما بادشاہیده را پہلا وشي زيارېګه مسین حق داران او تحقق الله مازان طرف توا نو پکې میاش و پوره شهادت ورته پہلا شو رواه مسلمون دی حدیث روایت کړو امام مسلم رحم الله و الله وا نبي هريره رضی الله تعالی عنه تابو هريره رضی الله عنه نو روایت چې رسول الله صلی الله سنم وسلم قال ان نه کومسطحریسوونهل اعماه دا د اللله د ه مجزز ن په خله ک اوبل مړ کوئ جنګونه کوي وي زر د چې تاسو به حس کوئ په مشرهیدې لالی چې به کوئ ان قریبه د داسې خلک وراشي چې پهې بهس کوي تهکونو نه داتون او زر دا دی چې دا مشرری بهخپېمان کیا شي پهورځ د قیاممت پې دما محدی محمت اللله باه کې راغلی خاله <سؤال> دې الله پیدا کی او د خلافت او امارت کابل شي نو دې به خلکو نه پټيږي او خلک به په زور لټای او مجبور راکایږي او دې وایي ز امارت نو تر امت به مجبور شي او د ډېر مجبورتیاله وجنه به د امارت قبول کی نو الله مدد او نصرت برامه توجه شي امام مهدی رحمت الله علیه و د امارت او د خلافت او د مشرین پټيږي خلق به خلق د کور نکلو په مينت رو واځي کلو یو ځې پټي کلو بل پټي اخر دا چې امت به مجبوره کی نو الله طرف نه مدد ورش او د امت مسله به حل شي رواه البخاري رو دې حديث روایت کړل دی امام بخاري رحمه الله وصلی الله تعالی تو حس السلطاني والقاضي باپ دې په بیان دتی زې ور کولو کې بادشاہ دا ول قاضي او قاضي دا وغيرها حماد دين علاوه چ نور خلق دي او د مسلمانانو د خارونو مشري دا, دا غي پلاس کړه می مولات الامور می مشرانو د خارونو د مسلمانانو قاضي د بادشاہ د گورنرانو دي ودیت د دي خبری تیزی د اعلی ات قاضي وزير چې دایب نیسی ځان ته وزیر امدادی ته یو امدادي نیک نیکان نیکان سوالیان دا الله نه یری ذن کی وزیران دیونی سی. من آو کی ورکول دی نیسی وتهذيرهم من قرنا السوء اپديباب کی ير ور کول دي وزرات دا اغم مرګور بدونه نا کار وزیران بن نیسی چې غي د ملک خزانه لوټا او ختمه ای او غای په ملک فحشاو بی حیاي راولي والقول منهم او دا غای خبره بمندې نه تسليمي وردا دا شريعت حکم دي چون کې زمو استاد یو كامل دين دي په دي کې ګوره سور ترتيب سره بادشاہي بغاړه ده د بادشاہ او مشري نه يرغاړه خدام ور سره مسله دا چې کله خلکو مجبورہ کې او تا کې قابلیتم شتا بل سوګ دجديد سنبالولم نشتا نو کله خلافت سنبالول فرضې سره د یری یری سره د یری یری او د ډار د قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چې دی ال دا دوستان چې دا غي دوستی دنیوي ده او د لالچ او د ګناحو نو د ظلم او د پردي مال د خړو د پاره دی او بل دوستان دی علہ فیلا او اغه دوستان یومیدن په د غرض بعضهم لبعض عدون بازه په با د بازی دشمنان لکه مو دعا او کسانو د غنو کسانو چې دosti د بل له وجلو د پارا د بل مال باندې د قفزی د پارا یا مسلمانانو حکومتې فزور رانی ولې ورثه سلسله کې رانه ترسکې دا, دا دوستان و فرض قیامت دی او بل دشمنان الا المتقی مگر فرزگار چې دو دو دا دوستی دوستي د دنیوي لالچ د وجنه بلکې او د الله د وجنه دی او بل سره مین محبت ته وا بي سعيد وا بي حوري رضي الله عنهما دابي سعيد او د حضرت ابو هرير رضي الله عنهما نويعت ته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال چې الله حبيب فرمایلي ما باص الله من نبي وَإِنَّ دِرَا لَيْقَلِ اللَّهَ سِي وَبِغَمْبَرَ وَلَا اِسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِیفَتِمْ وَلَا اِسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِیفَتِمْ آو نی مکرر کڑی دیو خلیفه اللہ کانت لہو بیتوانت آنے مگر داغد پارا دو مرگریوی بیتوانت یو مرگریوی مرگری بی تأمروه بالمعروف غورت زنے کو حکم کئی وَتَحُضُّهُ عليه او د ې ځوي دی ن کو دپاره ووانتون او بل مګریوي چې دا د شاطوينو ن کله انسانان کله پیرارو تامروې شې د ته حکم کوي د شرف تح عليه او د ې ځ باغې باېول معسوو من عسم الله او محفوظ هغهڅک د چلله پهفاازو سا. والمعصوم او ده گناهونو نه هغه انسان محفوظ پاتې کیدي شي من عصم الله او عصو شل محفوظ او صادق رواه البخاري دي حدیث روایت کړی دی امام بخاری رحم الله وانا عائشه رضی الله عنها هم المومنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نے روایت بھی, بھی فرمائیں رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دیدارات الله بالامیر کله شی اراده ولې الله <سؤال> دی او میر بارک خیر اند خیر یو حاکم دی بادشاہ دی یا په وړا عہده دی یا په لوی دی او الله د خیر اراده ولري جعل له وزير صدق نو ګرځوي الله د زذپارا یو فرشتي نه وزير امدادي ان نسيا کده نه یو سم خبره هېريږي نو زکاره وو زکاره هو غو ور یادای ان د کارو ک دله را یاده د نو اانه د د سره مدد کوي دا اراده ی غیر ذلك او کله چې الله ر زد د یو مشرباره کې د خیرې راده نه لري نوجااله له وزیرره سویتنا کاره وزیر له ذکرہ او کجریدله سم کار لا یاد دین ولم یعنھ دیور سر پاگی کی مدد او نصرت نکئی ہر وا ابو داود بیسنادین جید علی شرط مسلم نا حدیث ما ابو داود رحم الله پسندی جید سرا پر شرط امام مسلم رحم الله ذکر کړي باب النہی باب د بیان ده نہیں کی انتولیت الامارته وال قضای وغیر هما منل ویلایياتې و باب د په بیان د نهی کې د ورکو د مشر نه او د قضاه وغیرېماود الاوه منل ویلایياتې د اختیارات او مشرونه لیمن هغهچالله بور کې س اللهه چې غواړی چې څوکې غواړی د نه او هره سولی یا هرس کوې ډډې بارهرکېغله بور کې چیز دی بارہ کسی کئی حرس کئی فا عرض و او حرس علیہ فا عرض و بیها حرس نو پیش کئی دی لرنو اغلی بینو ورکے سوک چی داشی غواڑی نو اغلی بینو ورکے سوکی چی نو غواڑی اے قضاوت تے امارت تے امام ابو حنیفر احمد اللہ علیہ گورا دور دا قضاوت نیرے دو چی بادشاہ والیتا با قضاوت قبلې ایوی نظر قبل ایوی نظر قبل د هغه مقصد دا و چې دا بادشاہ و ظلمونه کوي او ظلم نه پاره به ما یو دال جوړای شي ابي موسى اشعري رضی الله عنه روایت ده قال لري فرمای دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وي وردن شوم ز په نبي عليه السلام نز ورجلان او د سړی من بني عمي زما د تر برانونا مالو 20 د عزیزان سره بوتلم او د حدیث کې دا راغلی وي کماله پته زبور سره تلم نو مز ډیر شرمنده شو فقال احدهما ویو پکیوی یا رسول الله اید الله رسول صلی اللہ صلی اللہ وسلم ام مرنا علی با دیما واللہ عز و جل ام مرنا اید اللہ رسول ام ما امیر و گرزو منگا امیران و گرزو فبادی اغا واللہ کاللہ عز و جل چھ رب العالمین تا تک میلا کی درکلیو پا غی اسلامی حکومت تے وقال الاخر مثل ذالک بلهم والی ناسی دیدہ پاروی راغ دی الله حبیبہ منګم چرتا عاملان او گورنرانو وزران جوړه قربان ده الله حبیب ورته سوئی فقال اننا والله لا نولي هذا العمل احدن سالهو پیتا سول پتہ نشتا اننا بیشکم والله ده الله بذات عالیه می دی قسم لا نولي هذا العمل مونگ نورکو دامل او دا دی والی او مشر نگرز او احدن یوتن سالهو چه غاڑی او احدن یا اغتن لر مونگ وزیر او گورنر نگرز او حراسو علیهی چه دې دا دی بارکی حرس کئی مدی دوارو تیز سرادوار نگرز متفقن علیهی پر ایبانه دی امام بخاری و د امام مسلم رحم الله اتفاق دید فسلل کتاب کې د آداب د اسلام بیان دي چې په اسلام کې آداب سړي یو دازو موږ د دین یو مکمله حصہ ده آداب د امرلوې یې سره وګور اکثر خلک د سوي په نور اختلافات او مسائلو کې راشي او د آداب د اسلام نه خبر نه ورډګه شي چې شه شه آداب د اسلام چې د جمعې څخه آداب دیو مشر دیو عالم د مور او پلاړه آداب دی دیو مل مس آداب دی د لارې د ثلوس آداب دی دارنګ د دا برکات او اسکا اکس آداب دی هر دی پوری چې دا د اسماء آداب دی ځکه دا آداب تعلق د ټول ژوند سره لري او علماء و نے لکھ دی مانو علماو کتابونه لیکلي امام بخاری رحم الله مستخل 100 صفحې کتاب دی اغه توئی الادب المفرد د باغی کې آداب د اسلامی ذکر کړي د گاونډي سادهاب دی د مورو بلار سادهاب دی د کتاب الله سادهاب دی د جمعات سادهاب دی د بیان د واعظ دا اوریدو سه آداب دی د پدی کتاب الادب کې در لذکر کړي باب الحیاه باب د بیان د حیا کې وفزله او د حیا د فضیلت کې والحسد او دارنګ دې تي زاي او د ترغيب ور کوله على التحلق به چي اوسړې دي یعنی ځان ته د حیا خور کی دی دغه په همروات یعنی تکلف سره مهنت محنت دې ځان حیا دار جوړ کی اورستو مصنف رحمت الله له دحیا معنا بدر ته خپل گئے مصنف رحمت الله له رس ته د حیا معنا ذکر کړي ای وای حیا دیت وای چې دا الله نعمتونو له وګړو څخه ګوره مالې ځواني راکړي ماته مال راکړي مالې پور راکړي مالې سور لري راکړي ایمان نصیب کړي زي قرآن تک یې او بل طرف له وګړو زمادینا شکرولو وګړو وای د دینکم کیفیت چې جوړ شې د حیا وای د الله به انتها او بشمار او د بنده یعنی وفاداری نشته د ضد طرف نه کومې لري نو وی کله ایو انسان د نعمتونو مخله کی او خپل کمې مخله کی نو دا الله د نعمتونو مخکول او د خپل نقصانات او گناهونو سره شکم کیفیت دی او کامل مومن جوړشي دیتا هيا وی عن ابن عمر ده حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل اللہ حبیب تیرشے او په یو سړی باندې مننه سواره ران سواره وا هو یا عز اخاب اغه نصیحت کولو یو ورته فل حیا د حیا بارکی چګوره تو دور شرم او حیا کې وی دور شرم او حیا مکه ولله رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمایل دعو او د حیا نه معنی ما بلکې حیا د تکلف سره او په خپل اختیار سره شړې اختیارې ف ان الحیاء من الایمان حیا ایمان نه ده متفقن علی حیا ایمان نه ده چې حیا وی سړې کې لقد نارینا واره کې جدا حیا را زنانہ واره کې جدا حیا او حیا وې دیتا چیاو <شي> سنه دا الله او دا الله د حبیب د نافرمانونو لري زنه شی ګور ادا سي چې هغه د سړی تووب سره مناسب ني نام د حیا نو دی هله دا کوئی فلان سړی به مروته دے وغه کې سړی تووب نشتا ینه هغه کارونه داسې کوي چې دایا نه خلاف متفق علیه وان عمران ابن حسین رضی الله عنهما د عمران ابن حسین رضی الله عنهما نروایت ده فرمایي چه رسول اللہ صلی اللہ علیه وآلہ وسلم فرمائلی الحیاء علایاتی اللہ بخیره حیاء چیدا نداننا ولی مگر خیر لرا دا شرم او د حیاء نتیجه بحترر متفقن علیه وفی روایت اللہ مسلمین پر اولوایت دا مسلم شریف کی راغلی الحیاء خیر کلہو حیاء ایتول خیر لے او قال الحیاء کلہو خیرن ایا ټول په خیر دیو ټول په احتراام ده نبیوره رضي الله عنه نن روایت ده چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی دي ال ایمان و بزعو و سبعون ایمان صد پاسه او یا او بزعو و ستون شعبتا یا صد پاسه شپیت سانګی دي ایمان صد پاسه او یا یا شپیت سانګی دي فاعزلها قول لا اله الا الله ورفقي داخل لشي لا اله الا الله ورقول پکې سره عقيده د لا اله الله لا اقرار د لا اله الا الله و ادناها او معمولی خبره پکې ده اماتت العزا عن الطريق لرفول دي د تکلیف والو سيذونو د لارنا اے پلار کی ازغیره خانه دې ګندګي دا دار لریخه نو دا د ایمان پر سانګو کی اواد نه سانګل ګور دې لارې جو صفای حکم نن زمونږ دې دې نه د وژنګور بعضي سړې کوټي کی زمیدار دې نو خانه مانی لارې نه ورولی ازغي مزغي لارې نه ورولی بعضي دکاندار دکان جارو کی لوګن لارې لارو ورز د څوک جلا سبزی مزه او فروټ خرصې ښاښې لارې نه راو لار صفاکول او د لار نه د تکلیف شې جنو د ریکول د خپل ایمان یوې او نظافت او پاکي د ایمان سزا ور لار تنظیمم دا به خلق شوي چې د لار په کې ولار دې او شیخ هرڅي دا د اسلامی آداب ون خلاف شې ځکه په خلکو لار تنظیم کړی هي په لار کې ولار دې او غلاری صد لار حق دې او د باغی کی مثال په تور سی غړولي باکی کې رېړو درول او شیخ هرڅي د شريعت مجرم دی لار ته غول په شريعت کې نشه وادنا ہے ماتت لزان الطریق ترنګ لار بندول نشي د دور ګور دغه د سیاست دیني سياست چې باز خلک بس شینو په لار رادو کې په شريعت کې لار بندول حرام او ناروا دي دا کدر ته ملا وي کدر ته پیر وي کدر ته لیدر وي چې سباله په فلانه لار بندو نو دا خبر منند دا شریعت مخالفت ده یو حدیث پاک کې راغلی نبی علیہ السلام jihad talaado no baazi kasaan chikala kafile aram koolu laharu kifre watak de huzuri paak sallahu alaihi wasallam munadi raaghe medau ka awaz wor ka vartawa ye cha laara tanga ka kana no da jihad adu sara خبر me te ye pahwar laara tangul laara tangul de لار بندول د اسلام طرق نه او لاره ېون نه کا او پهونو زورګونو مسلمانان ديڅوک بیماران دي څوک د ساج دپاره روان دي نو دا ټول بدر درته خیرې کوي او دا ټولو حق د ځای کو نو سې ټولو لاس یستا نو نولاره بندول دا د شریعت حکم نه ما ته طول ېطرق لرییکول د تکلیف د سیزو د لار نه دا, دا, لارنا دا دی ایمان په هڅو کې او سره. والحياء شعبۃ من الايمان او حياء دایو حسدا یو سان گد د ایمان نا متفقن علیہ البذع بکسر الباء واذا بکسری د باسر او یجوز فتحها ا بابا نے فتح او زبر مجیز ده وهو من الثلاثه الى العشره واذا بذع ند داز درو نوالی لش پوری وہ قران شریف کی مراغلے وَيَغْلِبَتِ الرُّوم فِي عَدْنِ الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِدْعِ السِّنِينِ نو بيدعا وای ددریو نه تر لسپورې او الشُّعْبَةُ سَلَوَي الْقِطْعَةُ داای وی ټوکړی ته وای او الْخَصْلَةُ یُخْوِي توی وَالْإِمَاطَةُ مَعْنَاهَا الْإِزَالَةُ لَرِقُل وَالْعَزَاسَةُ وَالْمَايُوزِ یَنې کوم چې خلق له تکلیف سره یې کهاجرین و شاوکن او داران یی زې پراته دی وټوی دی هټه پراته لا او ته سږ بکو خو ییږي د باي صحابه و بارکه بدل شریف شریف کیناش چې د دوم رکالو بُډاو باي صحابه خو چې باران بوشو نو وی بلچې ورا واغ ټولال نو هټې دې پولیس څوک درو نو ورسیږي دا دی ایمان یوي ای سره دا دی مانی یوي سره مونږ په علاقه کې اوسړو راغ نو زم... پټیله جب روان شو نو کار به پځی پاتې شو جلا را وېځه تغانته فېګې دا غېله به خار مار لراو سمولې اغله به الله دا چې خېستمر وږه ټول عمر به دا کار او کار به پاتې شو او شورلی ور سراوا بس لارو وېټولر سمکا هلكو بکارو کو پټی کې دی ما خام پورې ویلار سمول نو حج له داخله به خن کو هر چا سره چې ملاوې دوی دروازه لګوي چې بیا را نشو نو هغه ځکه ورته الله پاک نشهادت مرد ورکوم او حدیث کراږي کم سره د عمره او د حج په حالت کې مرشو تر قیامت د پامن نامه کې جسم خلک کجونه عمره کې یان دي کرېشي ثواب اتره معمولی د اسلام دی او کار سره محبت ساتلو باندې خو مرګون الله ورکړي وتوینن حتل لري کې دلاره نا ورما دین ایردا وقذ وقذر یو ګند شي پروت دی خلق لتی کرکورزی ور دام د دا آداب د اسلام نه خلاف دی بلاره کی پوز شونکو لاړی ت کلکری شکر ورک پپیراکا یا بل گندگی غرزول داسی دا دا دا دا دا. او شی پلارکه غرزول چې وین خلق لکرکورزی د چابه زړه خرابېږي د آد اسلام د آداب نه خلاف تا و او د دې غنته نور سيزونه د لارو نه لري کول د ابو سیدی خدری رضی الله عنه نه روایت ده دے فرمائی چو نبی علیہ السلام اشد حیاء دیر سخو پہیا کی من العذرائ داغپیغ لی زنانا نا نوجوان زنانا فی خدر حا پخپل پردی کی اے یو زنانا چی آغم اس آل پتور بان نوجوانوی ناغب پخپل پردی کی دمر حیاء نکی لکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چلی اللہ سمر حیاء چولے وا فیدار آشیئن او کله چې به او کته یو شی یې کره وو او الله حبيب باغبت غنلو نو عرفناه فی وجهه مون بویو فی زندदाई په مخ مبارک کې چې حقا نصرات به په سرغن شو متفقونہ ته یوه سنت کېښټ عین خوشبو هاوس مدینہ مسجد جهانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی ی تر فروخت زموند دکان دیما پتہ واحد گل اسلامي کیسٹ سنټر کراچی کیماڼي